A tárgyalási terem zsúfolásig megtelt. Montpellier bankárt mindenki ismerte, és mindenki kíváncsi volt az izgalmas részleteket sejtető tárgyalásra. zsüli teljesen letörték az izgalmak. Igen, rossz kilátásai voltak. Míg az ügyvédje is meglehetősen szkeptikus arcot vágott arra a furcsa levélre, amely néhány nappal ezelőtt érkezett afrikai bélyeggel és pecséttel. Kitartani a végletekig? Nyomozásomat diadalmasan befejeztem, és most már mindent értek. Koronatanút mindenképp előállítom. Nem volt nehéz, és csak igen keveset kellett pofoszkodni az ügy miatt. Személyesen többet. Balonság volna tagadni, madám, hogy ügyünk meglehetősen rosszul áll, mondta az ügyvéd. Ez a babék arról nevű üli ember, hogy látszik az utolsó pillanatban cserben hagyott bennünket. Ő különben is rettenetes nehéz dologra vállalkozott. Szerintem képtelenség kihozni valakit a légióból, sőt egy büntető táborból. Pláne egy polgári tárgyalásra. Ilyen helyzetben elképzelhető, hogy Zsuli meglehetősen unta az életét. Elfásult, és már nem is bánt semmit. Hát, elválasztják, és az ő hibájából mondják ki a vállást. Rossz hírét keltik, és ezt viselnie kell élete végéig. Már csak az fájt, hogy az első férfi, akit igazán szeretett, ilyen helyzetbe került, minden valószínűség szerint miatta. És hogy rosszat gondol róla. Hogy tulajdonképpen mi az a rossz, azt maga sem tudta. De hogy valami átkozott félreértés történt, az biztos. A tárgyaló teremben is ezen több rengett állandóan. Megkövesedett nyugalommal ült a helyén, arca mozdulatlan volt, és mereven bámult a levegőbe. Aztán mindenki felállt, tehát felállt ő is. A bíró bevonult, és elfoglalta helyét a magas dobogóra helyezett íróasztal előtt. A különleges válló tárgyalása megkezdődött. A postáról ellopott koffer nagyot zökkent, és ide-oda csúszkált a robogó autóba. Sajnos a szöktetést túl hamar felfedezték, és több mint fél órája a két tipróláncos autó követte őket. Nem fogy a távolság, Aurél? Nem, nem, csak hajs nyugodtan. Nem lőnek ránk, Aurél? Nem, mondom, hogy hajs nyugodtan. Ha ebben a tempóban haladunk, meg ne rekültünk. Benzin nélkül is? Rest Aurél halásápat lett. – Mi a fene? Csak nem azt akarod mondani, hogy elfogyott a benzinünk? – Dehogy akarom azt mondani, de sajnos mégis elfogyott. – Ez karaván út, Csak addig tartsunk ki, míg egy benzinkúthoz jutunk. Egész biztos, hogy van erre benzinkút. Emlékezz vissza, a sivatagi út közelében. Néhány perccel később felfedezték a benzintöltő állomást. A nagy túra kocsi furcsán kattogott és zörgött. Attól lehetett tartani, hogy besüladugatjuk. a dugattyú és az üldözők egyre közelednek. Benzint gyorsan! kiáltotta Bobi a kút mellett ülő öreg arabnak. Mármint benzint, úgy gondolja uraságod. Nem kérdezősködni, tölteni, egy-kettő. Most nem lehet, kérem, én tankolok. Felelte, és láthatólag teljesen részeg volt. Mind a mellett szájához emelt egy feltűnően nagy pálinkás üveget, és csak ugyan hosszú tankolt belőle. Aztán magyarázóan hozzátette. Kérem, az ember sokkal érzékenyebb műszer, mint egy ilyen autó. Ha nem tankol a megfelelő időben, akkor a csapágyak eldugolnak, és... Bobby nem vitatkozott sokáig. Intett Rest aki elővette revolverét, és kilőtt az arab kezéből az üveget. A benzinkutas szomorú pillantást vetett az üvegcserepek közt szétfolyó italra, melyet villámgyorsan beszívott az afrikai homok. Ez nagy gorombaság volt, állapította meg szemre hányó hangon. – Hát még ha ütni foglak, figyelmeztette Bobby. az lesz csak az igazi hecc. – Kérem, én részeg vagyok. – Jelentéktelen vagy. képzeld mi lesz, ha halott leszel? – Én nem lehet békés polgárokkal bánni, kiabált az arab. – Nekünk mindig azt mondták, hogy ez jogállam. – Ezt nem vitatom, felelte Bobby. Jogod van feljelenteni feltűnően durva becsület sértésért. De észen nem sértettél meg? Még nem, majd most? Septében felpofozta, mire az arab egykedven bólintott, és így szólt. Az más, az erőszaknak még a részeg ember is enged. Már is töltök nagyságos urak. Néhány perccel később a hosszú túra kocsi vadul előre szökken. Bobby a lehető legnagyobb sebességre kapcsolt. Izgatottan kérdezte. Mi van, Aurél? Látszanak már? Nagyon látszanak hangzott a válasz, de most megint növekszik a távolság. És nem lőnek, a Aurél? Csak has, nyugodtan tovább. Nem lőnek. Talán mondanom sem kell, hogy az urakat feltétlenül kiírtom, mihest elérkezik az első alkalom. Nem, nem, felelte Bobby udvariasan. Felesleges mondania. Biztosra vettem. Tehát nem eresztenek ki ebből az átkozott kofferből? Miért ne? Most már boldogam hiszen látja, hogy a tömést is kiszedtük a szájából. De azt hittük, hogy jól érzi magát így. Ez nagyon szép, kényelmes koffer. Tudja, hogy mennyivel szűkebbekbe is utaztam én már. Akar egy fekete kávét? Adjon, hangzott a mogorva válasz. Felallá járt az autó mellett, hogy a kötelékektől elgémeredett tagjaiba ismét mozgásba hozza a vért. Hát, tudja, ilyen aljas módon ellopni az embert a legnagyobb disznóság, Mondta, mikor megitta a fekete kávét. Tudom, felelte Bobby. De ha ott hagytuk volna, az még nagyobb disznóság lenne. És nem csak az asszonynal szemben. Maga soha sem került volna ebbe a büntető táborba, ha nincs ez az eset. A szegény Julietta. Természetesen nem. Épp ezért nem érdemli meg, hogy a segítségére legyek. Csak próbáljam akacskodni azon a tárgyalásom Darabokra töröm az összes végtagjait. Hamis tanúzásra akar felbújtani? Nem sül ki a szeme? Dehogy sül. Először is vegye tudomásul, hogy engem kisebb védségekért is elítéltek már. Másodszor pedig szó sincs hamis tanúzásról. Maga a tiszta igazat fogja vallani, mert én közben már rájöttem, hogy tulajdonképpen miféle disznóságok játszottak itt közve. Maga kezet fog nekem csókolni, hogy módut adok tanúvállomása megtételéhez. Ki fog derülni, hogy maga egy szelevordi hebrencs? A hebrencset azonnal vonja vissza, mert kihasítom a gyomrát. Akkor sem vonom vissza. Aki meggondolatlanul ilyen hülyeségeket csinál, az hebrencs. Nem vagyok hebrencs, az majd kiderül. Jegyezze meg, írásba fogja nekem adni, hogy hebrencs. És alá fogja írni, hogy. hogy. hogy. készcsokkal. Ezek szerint, mondta a bíró, önasszonyom azt állítja, hogy ön a legkorrektebben viselkedett férjével szemben? Természetesen. És tagadja, hogy összeköttetés tartott fent azzal a Csio nevű fiatalemberrel? Azt nem tagadom. Összeköttetésünk azonban egészen tisztességes, tiszta és minden kritikát kibíró összeköttetés volt. Két rendkívül nyomós bizonyíték szól ön ellen. Az egyik az a levél, amit Csiokrok írt az ön férjének és aminek a tartalmát az előbb felolvastam. – Azt a levelet érthetetlennek tartom. – Én nem. A másik bizonyíték még ennél is súlyosabb. Ön szintén kapott egy levelet Csiokroktól. – Zsüli elsápadt, az ügyvédre nézett, aki zavartan ingatta a fejét. – Nos? – kérdezte a bíró. – Miért hallgat? Kapott vagy nem kapott? – Igen, kaptam. Ezt természetesen elhallgatta a bíróság előtt. Miért hallgatta el? Azért hallgatta el, mert döntő bizonyítékúsz szolgált ön ellen. Zsüli lehajtotta a fejét. Azt a levelet néhány nappal ezelőtt ellopták tőle. Egész érthetetlenül eltűnt a kazettámból. Ez is mutatja... hogy van, vágott közbe az ügyvéd. Ez is mutatja, hogy gazemberekkel állunk szemben, akik minden eszközt... – Rendre utasítom az ügyvéd urat, tartózkodjon a becsület sértő kifejezésektől. Pölője bankár ügyvédje indulatosan kiáltotta. – Ezt kérem jegyzőkönyvbe venni, becsület sértési pert indítunk. – Igen, ellopták a levelet, – ismételte az asszony. – Az a levél itt van a bíróság előtt, – mondta a bíró. – Határozott hangú és teljességgel félreérthetetlen tartalmú levél. – Érthetetlen levél? felelte Zsüli sírva. – Írt már önnek máskor is levelet, siakrak? – Igen, írt. – Ráismert az írásra, mikor ezt a levelet elolvasta? – Ráismertem. – Akkor el kell vetnünk azt a feltevést, hogy a levél esetleg hamisítvány. – Bocsánat, nem kell elvetnünk, mondta ekkor valaki a közönség soraiból. – Ki az? – Én vagyok, kérem. – Ki az az én? – Hát nem ismer bíró felelte kisé megbántott hangon, és előre jött a bírói pulpitus elé. – Hát nem tetszik ismerni az öreg Bobit? <gül> – Kis én abban lettem, és persze leberet váltam a bajuszomat is. – Afrikából jövök. Julie Montpellier remegő kézzel nyúlt egy pohár víz után. – A bíróság senkit sem ismer. Mit akar ön? – Tanú vagyok, kérem. Tudom, hogy ez furcsa, mert először életemben történik. Hát eddig túl részt vádlott voltam. Olykor gyanúsított. Neve? Bobby Koró, hát komolyan nem emlékszik rám, bíró úr. hiszen legutóbb nyolc hónapot megtosztatott. Ne csevegjen a bírósággal. Kora? Komolyan, azt hittem, hogy már minden adatomat tudják. De hát így is jó. Korom körülbelül 45, Brötányni születésű francia állampolgár vagyok. Foglalkozásom, na ezt ne feszegessük, és ízélve, hogy is mondjam, csak... Többször voltam, már ami az elő életemet illeti. Mit tud ezzel az ügyjel kapcsolatban? Több alkalommal én hárítottam el, hogy Madame Montpellier férje tisztességtelen eszközökkel adatokat gyűjtsön neje ő nagysága ellen. Ezeket mondja el. Elmondta. A bankár ügyvédje tiltakozott, hogy a vallomás jegyzőkönyvbe vegyék. A bíró jegyzőkönyvbe vétette. A bankár ügyvédje semmiségi panaszt jelentett be azon az alapon, hogy egy többszörösen büntetett előéletű, betörésből élő csirkefogó tanúvallomása értéktelem. – Erre még majd visszatérünk, szólt oda neki kedélyesen, Bobby. Majd alkalmat keresek, hogy négy szem közt is találkozzunk. Képzelj el, hogy milyen panaszokkal élhet majd akkor. Nem semmiségekkel kapcsolatban. A bíró erélyesen rendre utasította. – Kérem! – Mondta Bobby kis Utó értődöttem. Attól végre én el is mehetek. De voltam bátor előállítani, bevallom, meg lehetősen nagy életveszélyek között egy döntő tanút, egy koronatanút. Kicsoda az? Csiokrok. Júli montpellier egy teljes pohár vizet megitattak, Ekkor jobban lett kisé. A többi már ment, mint a karika csapás. Csiokrok elmondott mindent. Nem, ő nem írt az asszonynak ilyen tartalmú levelet. Ez, amit a bíró úr eléje tárt, szemezedett hitvány-hamisítvány. Ügyes hamisítvány, de mégsem téveszthető össze az ő írásával. Legalábbis gyakorlott írásszakértő szemével. Nem, természetesen a bankárnak írt levele sem tőle származik. Mondt bankár ekkor már igen feszengett. Ügyvédje sápattan hajolt az aktái fölé. A közönség soraiban némi mozgolódás volt, mert egy feltűnően szép, vörös hajóasszony mindenáron ki akart jutni a teremből. A bíró, aki ekkor már látta, hogy valóságos maffiával áll szemben, utasította a teremőrt, hogy senkinek se nyissa ki az ajtót. Aztán furcsa dolog történt. Csiokrok is elővett egy levelet, és a bíróság asztalára tette. Szerinte ezt a levelet Julie Montpellier írta, és felkérte benne, hogy menjen el Párizsi lakására, és hozzon el bizonyos dolgokat. Ezért voltam kénytelen beállni a légióba. Tetten értek. Azt mondták, hogy betörtem. Azt mondták, hogy letartóztatnak. Olyan megrendezetnek látszott az egész, hogy azt hittem, bocsánat az erős kifejezésé, de kezdtem belátni, hogy marha vagyok. Azt hittem, Zsüli akar tőlem így módon megszabadulni. Hiszen az írása a hirtelen előkerített írásszakértő, aki ez alatt a két másik levéllel foglalkozott, most kezébe vette a zsüli állítólagos levelét is. – Itt egy nagy arányú hamisítással állunk szemben, – mondta. – Közölhetem a bírósággal, hogy három levél hamisítvány. – Tárgyalás közben nem lehet ki is bejárni, – mondta a teremőr, és a magas, vörös hajú és feltűnően szép hölgy kelletlenül visszaült a helyére. A tárgyalást felfüggesztem, mondta a bíró. Tekintve, hogy az a vállópedes ügyfére érthetetlenül bűnügyi jelleget öltött, intézkedem, hogy meginduljon az eljárás Montpellier bankár és társai ellen. Letartóztatásukhoz nincs jogom, de miután szökésüktől lehet tartani, azonnal megteszem a szükséges lépéseket. Bobby a szemes harkából intett Mikor a teremőr végre kinyitotta az ajtót, Bestahurél sietve távozott. három órával később Montpellier bankár becsöngette Inasát. Jean, mondta, azonnal telefonáljon a repülőtérre, két gyeregyet rendeljen, mondjuk Oszlóig. Öt perccel később kopogtak az ajtón. Montpellier, aki izgatottan beszélt a meglehetősen sápat lüszillel idegesen mondta. Lehet. Jean lépett be. Jelentette, hogy a jegyeket félretették. Az autó lenne? Igen. Akkor menjünk. Kiléptek a szobából, és Zsán követte őket. A folyosón tisztelet teljes hangon megszólalt. Bocsánat, monsieur, azt hiszem némi fennakadás lesz. Úgy tudom, önök nem tudnak autót vezetni. Miféle fennakadás? kérdezte idegesen a bankár. Hát a sofőr? Ami dubó át illeti, hangzott a korrek válasz. Pillanatnyilag nincs abban a szerencsés helyzetben, hogy madám és Musiyő rendelkezésére álljon. Mi az, hogy nincs abban a helyzetben? Hát mi van vele? Kissé tántorog és kábult. Ivott? Soha sem viszom, Musiyő. Nem maga a sofőr. Tudomásom szerint a sofőr olykor iszik, Musiyő. Nem az érdekel, hogy olykor iszik-e. Azt kérdeztem, hogy most ivott-e? Tudom, ma nem ivott, Musiyő. Hát akkor miért tántorog és miért kábult? Mert egy erőszakos, modorú, szemmel láthatóan részek 38 sor pofon vágta. Hát ez mindennek a teteje kiáltotta Lucia fejéhez kapva. Ez már sok? Úgy van, madam mondta korrektű Zsám. 38 pofon rendkívül sok, madam. Ezt kellően tudom értékelni, mert egy ízben nekem is volt ilyen nézeteltérésem, és ekkor több mint 50-et tett ki a kapott pofonok száma. – És akkor én is kábult voltam, és tántorogtam, mint most a sofőr. – Elhiheti, Madam, Hülye. – Nem hülye, madam, de mégis 38 pofon. – Nem a sofőr hülye, maga a hülye. Pont a legrosszabb pillanatot választotta ki, hogy a múltjáró csevegjen velem. Valósággal rohantak a lépcsőn lefelé. A sofőr a kapu alatt állt, és határozottan támolygott. Némi agyrászkódása is lehetett, mert a fejét nyomkodta, és minden hozzáintézett kérdésre népdalokban válaszolt. – Nem próbálnál meg Duboá, kérdezte a bankár. – Hogy mégis elvezesse az autót a repülőtérig? Dubois megnyomkodta a fejét, és rövid gondolkodás után így felett. Ej, ha dinom, dánom, elhagyott a feleségem, még bánom! – Dubois, térjen magához! Sajnálom, hogy bántották, de itt életbe vágó dolgokról van szó. Csak a repülőtérig, Dubuá! Dubuá tiszteletteljes hangon mondta. Éhaj, csuhaj, nincs semmi baj, szőke a babám, szeret is az engem igazán. Hát nincs itt senki, aki autót tud vezetni, kérdezte kétségbees esveli szél. Engedelmével, madám, szólt a korrektű mögöttük állóinas. Én konyítok hozzá valamelyest. – Hát miért nem mondta eddig? – Nem kérdezték, madám. – Öker! – ordította a bankár. – Azonnal rohanyon üljön be az autóba és gyújtsa be motort. Hol van a táskája, Lucille? Az asszony a táska után nézett. Jean kiment, de néhány perc múlva teljesen legyengülve, elgyötörtént tért vissza. – Mi az? Mi van magával? – rivald rá a bankár, aki ezzel a szintén előhozta kis kézi kofferjét. – Harmincnégy! hangzott a válasz elhaló hangon. Mi az, hogy 34? Hát itt mindenki meghűl. Nem tudom, kérem, én minden esetre 34 pofont kaptam. Ez kevesebb, mint 38, és talán ezért nincs a dászkodásom, de minden esetre nagyon legyengített a dolog. A népdaloktól mindezonáltal eltekintek. Hát ez tiszta tébolyda, hiszterizált Lüszi. Menjünk gyorsan, majd csak kapunk egy taxit. Nem hiszem, lépett eléjük a kapuban vigyorogva este ugyanis nem csak én dolgozom, hanem a barátom is, Bobby Karo, az ismert sportember. A barátom igen szorgalmas ember, és alapos munkát végez. Szinte élvezet volt nézni, ahogy minden a környéken található sofőrt megvert. Ezek most gyengélkednek. Kaz ember! lármázott a bankár. Átadom a rendőrnek! Ezt nem álmódomban megvárni. Há, úgy veszem észre, hogy itt jön is már kettő. Nem rendőrök, hanem detektívek. De praxisból ismerem őket. Azok ott mi a motorkerékpárom. Hát, kedves fiúk, mindig motorbiciklin járnak. Száz frankot teszek kettő ellen, hogy magukért jönnek. Hm, jó, mi? Felpattant egy biciklire, ami a falhoz támasztva állt eddig. Aztán megemelte a sapkáját, és mielőtt elkarikázott volna, visszaszólt. Madám, nagyon mérges. Figyelmeztetem, ne próbálja megvenni a detektív urakat, mert kicsi darabos emberek. Azon felül a hatóság elleni erőszakot büntetendő csintalanságnak tekinti a törvény. Nem várta meg, míg a két detektív leállítja motorkerékpárt a bankárháza előtt, és odalép a kővédermetten áldogáló Lüszihez és Montpellijehez. Villám gyorsan lekanyarodott egy mellékutcába, ahol Bobby Koró éppen egy sofőrt próbált minden ereje megfeszítésével talpra segíteni. Hát itt minden esetre elhamarkodtam a dolgot, jegyezte meg vidáman Bobby. Völöslegesen bántalmaztam szegény fiút, mert utóbb felfedeztem, hogy gumi defektje van, és úgysem tudott volna elindulni. <gül> no, nem baj. Ő is meg a társai és az igaz ügyért szenvedtek, és ha megtudnák, hogy miért bántalmaztam őket, hát talán nem is bánnák. Menjünk, Auré! Ezzel ő is felpattant egy kerékpára, és ismét befordultak egy mellékutcába. fogadjuk el a meghívást, Bobi, kérdezte Restauri. Mének, mondt vállalt Bobi, teljesen felesleges. Amit tettem, nem azért tettem, hogy hálálkodjanak. Nem is szeretem az ilyesmit. A fiatalok most már együtt vannak, és nevetni fogsz, együtt is maradnak. Hogy maradhatnak együtt, hiszen... Mészd rám, vigyorgott Bobi. Az öreg Bobi mindenre gondol. Írtam egy kérvényt, és elküldtem a köztársasági elnökhez. Majd pont a te kérvényeddel foglalkozik a köztársasági elnök. Ezzel a kérvényel igen? Ráírtam, hogy katonai úgy. És megírtam benne mindent. Többek között azt is, hogy az iglúben történt árulást nem fedeztük fel, hanem az elítélt csiok rock. Hogy az ő figyelmeztetett bennünket, és mi csak végrehajtó szerv voltunk. Minden pénzbe lefogadom, hogy kegyelmet kap, és leszerelik. Rondja úr él elismerő pillantást vetett a barátjára. Marha nagy eszed van, Bobby, és amellett a szíved is egy e, egészen, izé, e, hogy is mondjam. Nem mond se, hogy te is elég önzetlenül csináltad végig ezt a munkát, be, hogy nem is volt olyan nehéz feladat. Rém sokat röhögtült. Tudod, ha elgondolom, talán nincs is rendjén, hogy ilyen aránylag könnyű eljárással jó pontokat szereztünk magunknak a fenti, de izé, legfelsőbb, fejjebb viteli bíróság előtt. És amellett én megtarthatom Zsüli fényképét is, amely annyira emlékeztet szegény Luizára. Erre egyébként levélben meg is kértem. Két héttel később a Bobi Koró diadalmas mosolyjal mutatott egy levelet barátjának Reszta úrénak. Ide nézze úrén, ezt olvasd el! Nagyságos Bobi Koró úrnak. Párizs. Megállapodásunk értelmében tisztelettel közlöm önnel, hogy Hebrancs vagyok. Kész csókkal ciokrok.